Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Civil Rádió Lokátor című ismerett terjesztő műsora az FM 98-on, a mikrofonnál Nagy Helga. Ez a beszélgetés a Vémolnár Lászlóval készült interjú második része. Az előzőekben a Polihistor Erniei József a Természettudományi Múzeum első igazgatójának életével és munkásságával foglalkozó kutatásokat, valamint az 1703 és 1849 közötti időszak magyar-orosz kulturális kapcsolatait mutattuk be elsősorban orvos történeti aspektusból. Hallottunk arról, hogyan vált egy devecseri fiúból második Katalin cárnő udvari orvos, amiután eltávolították a Lejdeni egyetemről, ahol az orvoslás mellett arabisztikát is tanult. Megtudtuk, ki volt első Sándor udvari orvosa, később Google tanára, vagy a Moszkvai egyetem orvosi karának dékánja. A most elhangzó életrajzi beszámolók főként pedagógia történeti jelentőségűek lesznek. Hallunk az első egyetemekről, főiskolákról, dékánokról, rektorokról, arról, hogy hogyan vált egy jakubinus nagyváradi jogászprofesszor második Miklós cár jogi nevelőjévé, majd igazságügyi államtitkárává, a lengyel Fehér Elefánt és a legmagasabb cári kitüntetés az Alekszandr Nevsky érdemrend birtokosává. Kalandos életútjukat felidézi kutatójuk. V. Molnár László, történészíró. Elmítette, ugye, hogy a kutatási területe 1703-tól 1849-ig tart. Az 1703-as időpont azért Magyarországon még egy, hát nem tudom, elég elnémtelenedett, kiüresedett, éppen pár évvel ezelőtt, pár évtizedel ezelőtt sikerült a törököt visszaszorítani és akkor a Habsburg Birodalom részeseivé váltunk, kellettek újra országszerte betelepítések, népesítés és az országnak egy újraegyesítése. De azért még ez egy igen háború utáni pusztaság lehetett Így akkor. A nagy szombati Egyetem már létezett és azt utána át is helyezték később Budára. Milyen lehetőségek voltak, ugye említette a Sáros-Pataki-Debreceni gimnáziumot, kik voltak ezek, a, akik ekkora karriert futottak be, milyen iskolával és milyen mecenatúra háttérrel rendelkeztek, hogyan tudtak akkoriban a diákok egyáltalán külföldre menni, tanulni. Tehát külföldre menni tanulni mindig a helytartó tanács, Departamentum Scholarum, tehát a, a tanúgyi tanulmányi bizottság engedélyével lehetett, aki egyetemi tanulmányokat kívánt folytatni, rendszerint csak egy esztendőre kapta meg az engedélyt, és azt minden alkalommal ö, újra meg kellett ismételni. Egy ilyen esetet konkrétan meg tudnék nevezni, Peken keresztély esetében, aki Roznyon született, és 1748-ban fejezte be középiskolai tanulmányait. Három évig tanult német egyetemeken, Wittenbergben, Halléban és Jénában, de mind a három alkalommal a helytartó tanácshoz kell folyamodni, ami rendkívül megalázó, minden alkalommal indokolni azt, hogy ő miért alkalmas arra, hogy orvosi tanulmányokat folytasson egy külföldi egyetemen. Na most ezt unhatta meg valószínű peken is, amikor egyébként hazajött az orvosi diploma megszerzése után, amelyikben egyébként a vértorulás problémáját tárgyalta, és akkor kérvényben fordult újra az uralkodónőhöz és a helytartó tanácshoz, hogy engedélyezzék neki az Oroszországba való kiutazást. Tudni arra tudott hivatkozni, hogy nagybátyja, Fukker Mátyás Pétervári rendőrfőnök biztosítaná az ő anyagi ellátását, és úgymond mentorként gondoskodna a problémák megoldásáról. Na most ez, ez jónak bizonyult, és végül is 1755-ben tekent keresztét, elengedik Magyarországról, és az élete néhány teljesítmények közül, hadd említsek meg néhányat. Az egyik ugye Oroszországban, ő írta 1765-ben azt az úgynevezett házi gyógykezelőt, Című művet, ez ugye oroszul a Damásni lécsérnyék ili prasztói tehát házi gyógykezelő, avagy a gyógyítás egyszerű módja. Ez úgymond egy bestseller volt a korabeli Oroszországban, mindenki számára közérthető, egyszerű nyelven és a legfontosabb ismereteket tartalmazta a korabeli járványok, fertőző betegségek elleni védekezésről. Ez a könyv a 18. század utolsó harmadában öt kiadást élt meg, tehát öt alkalommal, ráadásul 1796-ban a fia, Teked Mátyás, aki ugyancsak Oroszországban tündöklő karriert futott be, átdolgozta, a legújabb kutatási eredményekkel kiegészítette, és Novi Dámás Néli azaz az új házi gyógykezelő címmel, ezt a könyvet megjelentette. Na most, a külföldi tanulásokhoz természetesen mindig kellett. A legtöbb külföldön tanuló magyar diáknak nem volt olyan anyagi lehetősége, hogy ezt önerejéből megtegye. Tehát mindig valamelyik hazai főúrhoz, akár katolikus, vagy protestáns felekezetű főúrhoz kellett folyamodni, hogy egy ilyen jellegű, hosszabb külföldi tartozkodást finanszírozol. Például tudjuk nagyon jól, hogy a rádaiak nagyon szívesen támogattak protestáns fiatalokat. És a Hoffman Gizella szerkesztésében még 1980-ban megjelent, Peregrinus levelek, 1700-1750 című kötet pontosan ezt mutatja be, hogy hogyan küldenek fiatalokat, ők milyen beszámoló leveleket küldenek vissza a, a támogató földesuraknak, mecénásaiknak. Mivel ugye ebben a történelmi időben a felvilágosult abszolutizmus az uralkodó államforma, Magyarországon mégis, ahogy a, említette, a protestánsoknak nem sok karrier lehetőség jutott. Érdekes, hogy egy szintén egy felvilágosult abszolútista cári Oroszországban, ahol ugye egy egészen másfajta vallás, egy ortodox, görög katolikus vallás van hivatalosan, ott, ott nyitottabbak voltak a szabadság felé. Ezek, ezek a különbségek, ezek a látásmódbeli különbségek milyen különböző formáit hozták a művelődésnek. Szóval nagyon érdekes az, hogy például Míg mondjuk első Erzsébet nem volt nyitott felekezeti ügyekben, és például az izraelita felekezetűek ellen több törvényt is hozott, második Katalin sokkal nyitottabb volt, hiszen ő Anhalt Zerbsti hercegnőként valóban európai és főként franciás műveltséggel rendelkezett, hiszen Mademoiselle Cardel, aki az ő házi nevelője volt, Molière, Kornei Raszin, Volter és a többiek műveit olvastatja vele, a vallási kérdésekben meg kell mondani, hogy a cári birodalom nagyobb toleranciát tanúsított, mint a korabeli Magyarország. Ezzel magyarázható, hogy ők reformátusokat, evangélikusokat, Izraelita felekezetőeket, például Österreicher Lipót személyébe vagy délvidéki szerbeket, pravoszlávokat, különös előszeretettel fogadtak be, hiszen tudták, hogy rájuk megbízható módon számíthatnak. Így, így van ez a pedagógia történetben, például Fyodor Jankovics esetében is, aki a délvidéken, Sremska Kamenicán született, félig szerb, félig magyar családban, őt is hungarusnak tekinthetjük azért, hiszen bár az elemi iskoláját egy szerb településen végezte, a gimnáziumot Karlovácon, ezt követően Pozsonyban a híres evangélikus liceumban tanul, amelyet igazán Bél Mátyás tett nagyjá, aki Halléban tanult, és Franke egyik legjobb, tanítványai közé tartozott, és a magyarországi pietizmus egyik emblematikus figurája. Tehát Jankovics egy olyan légkörű liceomba kerül pozsony esetében, ahol a felekezeti hovatartozásnak nem volt különösebben nagy jelentőséget. Gondoljuk el, hogy a legjobb barátja például az a tessedik Sámuel lesz, aki egy évvel fiatalabb nála, és amikor aztán Jankovics Oroszországon hihetetlen karriert fut be, akkor többek között Tessediket ő kéri meg, hogy különböző do tervezeteket dolgozzon ki az Orosz Birodalom számára, így például egy Pavlovski mintagazdaság létrehozására, hiszen Tessedik szarvason hozta létre a maga gyakorlati gazdasági, vagy akkortályt nevezték Praktis Ökonomisches súle intézményét. Na most, tehát úgy gondolom, hogy Oroszország ebből a szempontból befogadóbb volt, szívesen látta a külföldről bejövő értelmiségieket, mert egyébként a fölemelkedő és európai nagyhatalommal váló Oroszországnak égető szüksége volt művelt orvosokra, tanárokra, mérnökökre, de szakemberekre is. Hát például ugye Péter hajóácsokat fogadott föl Hollandiában, Angliában, és nagyon büszke volt arra, hogy egy, hogyha egy, egy híres mestert e, cári szolgálatba tudott fogadni. Természetesen nagyon jól megfizették az oroszok ezeket az embereket, és ahogy már utaltam, az orvosok vagy a pedagógusok esetében minimálisan három 4 szeres fizetésben részesültek, és a későbbiek során ezek a jövedelmeik még emelkedtek is. Na most a pedagógusokról, ha szabadna beszélni, akkor én a magam részéről mindenképpen kiemelnék egy Magyarországon szinte teljesen ismeretlen személyiséget, Zékány Jánost, aki az Ugocsa vármegyei Karácsfalván született. Zárójelben említeném meg, hogy amikor Pécsen az egyik egyetemi előadáson ezt megemlítettem, fölállt egy fiatalember, és azt mondta nekem, tanárór, én Karácsfalváról jöttem, kárpátaljai vagyok, én életemben nem hallottam Zékány Jánosról. És feltételezem, hogy miután megtudta, hogy Zékány ugye a kárpátaljaiaknak is nagy büszkesége lehet, lehet, hogy az iskolájukat majd így nevezik el. Mindenesetre esetre Zékány 1670-ben született Karácsfalván, és ezt követően több Magyarországi gimnáziumban folytat tanulmányokat, de a legfontosabb az, hogy Bécsben, Prágában, Régensburgban egyetemi stúdiumokat végez. És amikor Nagy Péter az 1797-98-as nagy európai körutazásáról visszatér Bécsben, ott megkérdezi a jezsuitákat, hogy ajánljanak neki nyelveket tudó, művelt, az orosz állam szolgálatába állítható fiatal embereket. És a jezsuiták többek között Zékány Jánost javasolták neki. Úgyhogy 1798 nyarától Zékány már orosz állami szolgálatba lépett, és 1699-ben már részt vett a karlócai béketárgyalásokon, és tudjuk nagyon jól, hogy a megállapodásnak a szövegét ő fordította latin nyelvre. Na most ő alapvetően az úgynevezett külügyi prikáz, mert ekkor még nem létezett külügyi kollégium, tehát külügyi minisztérium, ennek a jogelőd intézményében dolgozik kezdetben, és ott közvetlenül a kancellár irányítása alá kerül. Az életében döntő fordulat volt az, amikor első Péter megbízza, hogy 1708-ban legyen a Nariskin hercegek, akik nem mások, mint a cár unokaöcsei. Tehát legyen a cár unokaöccseinek a nevelője. És ezt a feladatot 13 éven keresztül kiváló színvonalon teljesíti bejárják fél Európát, fölkeresik a híres oktatási intézményeket, több európai nyelvet elsajátítanak a fiatal emberek, és 1721-ben nagy megelégedéssel térnek haza Oroszországba. Jelentik az uralkodónak, hogy Zékány kiváló pedagógiai munkát végzett. Ezzel magyarázható, hogy 1724-ben Első Péter megkéri Zékányt, hogy vállalja el, Unokája a későbbi második Péternek a nevelését is. Hát ugye a saját fia, Alexei Cárevics, 1718-ban összeesküvés vágyjával börtönbe kerül, és máig tisztázatlan körülmények között halálozott el. Tehát ő nem számíthatott arra, hogy az orosz trón várományosa legyen. De Péter nagyon szívesen látta a saját unokáját, a későbbi második Pétert, és kérem szépen 1724-től valóban Zékány a későbbi második Péternek a nevelője latint, francia nyelveket és más ismeretekre tanítja. A cár maradéktalanul megbízott Zékányban olyannyira, hogy úgymond saját bevételeinek az ellenőrzését is rábízta. Zékány mint intelligens ember hamarosan kideríti hogy a cári javak legfőbb megdízsmálója nem más, mint Péter legbizalmasabb embere, Alexandr Mensikov herceg, és ezt jelenti a cárnak. Na most, érthető módon, amikor első Péter meghalt, Alexandr Danyilovics Mensikov nem felejti el zékánynak, hogy ezt a jelentést megírta vele kapcsolatban, és úgy mond, 1725-ben katonai kísérettel kitessékelik Oroszországból. Zékány kénytelen hazajönni saját birtokára, karácsvalvára, és bár az 1727-ben trónra került fiatal cár több levelet küld, de ezeket a bécsi hatóságok sorra elfogták és elkobozták, úgyhogy amikor az egyik levelet végül sikerült megkapnia, akkor ennek hatására zékány tiltott határátlépési kísérletet hajtott végre, de bémel munkácsi várparancsoknak az utasítására börtönbe vetik, és amikor 1730 elején kiszabadult, akkor már második Péter cár nagyon fiatalon 15 éves korában elhalálozott. Úgyhogy hatalmas vagyona Szent Pétervárot maradt, úgyhogy ami azt gondolom, hogy nagyon nagy keserűséget is okozhatott neki, de végül is Magyarországon marad, és haláláig 1739 karács Karácsfalván tartózkodik, erős rendőri megfigyelés alatt. Aztán nagyon nagy karriernek tekinthető Fjodor Jankovics, akit az előbb már idéztem, aki ugye tehát az előbb idézett módon, Szremszka Kamenicán Karlovácon, Pozsonyban, majd a Bécsi Egyetemen, többek között József von Zonnenfelsznél a korabeli felvilágosodás egyik legjelentősebb személyiségénél tanul. Az ő segítségével Jankovics előbb a délvidéki szerb, azaz Illír, ahogy akkor mondták, Illir iskoláknak lett az igazgatója, majd pedig a Temesvári tankerületnek lett a főigazgatója. Ez magas beosztásnak számít, Mária Terézia elismeréssel volt a munkáját illetően, és visszaadta neki egykori családi birtokokat, amely a Belgrád melletti Mirijevo falut jelentette, és ettől kezdve Jankovics a De Mirijevo megkülönböztető jelzőt is használhatta. 1780-ban, amikor második József cár Mogiljovban találkozott második Katalinnal, akkor a cárnők kérte, hogy küldjön a modern pedagógiához értő, művelt, lehetőség szerint pravoszláv felekezetű pedagógusokat. József kevés gondolkodás után azonnal levélben tájékoztatta a cárnőt, hogy ő Egyetlen, megbízható, jó pedagógus tart erre a tisztségre alkalmasnak, mégpedig németesen Teodor, oroszosan Fyodor Jankovicsot. Jankovics valóban nagyon jól ismerte a korabeli európai pedagógiai gondolkodást, és különösen Felbiger, Johan ignác Felbigernek a metódusát, ugye, amely alapvetően öt elemre volt visszavezethető. Az osztályban a közös olvasás, az együttes munka, a katekizálás elve, ez azt jelentette, hogy a tanár mindaddig rásegítő, rávezető kérdéseket köteles fölteni tanítványainak, amíg az eredetileg föltett kérdése jó választ nem kap. Ez egy nagyon jó módszer. A mai iskoláinkban sajnos nincs erre idő, ugye, hogy a pedagógus megvárja, hogy a gyerek töprengél, és saját maga rájöjjön arra, hogy mi lehet vajon a jó megoldás. A katekizálás elve tehát egy kitűnő módszer volt. Ugyanígy azt gondolom, hogy például a kezdőbetűk alkalmazásának az elve is kitűnő, metódos. Ennek a lényege az, hogy ugye a 18. században iszonyú mennyiségű memoritert kellett megtanulni a gyerekeknek. És ezt Felbiger, illetve az őt követő nagy pedagógusok, többek között Jankovics is, a következőképpen alkalmazták. A fölírták a megtanulandó szöveget a táblára. Utána ezt a gyerekekkel többször elolvastatták, majd letörölték a szöveget, és csak a kezdőbetüket hagyták meg. És A kezdőbetűk látása egy úgynevezett technikai eljárás bekapcsolásával a gyerekekben felidézte a szöveg teljes alakját. Így lényegesen könnyebb volt az iszonyú hosszú és nehéz szövegeket is bevésni. Az ötödik elv pedig Felbigernél és Jankovicsnál is az úgynevezett összefoglaló táblázatok elve. Ennek a lényege az volt, hogy a táblát három hasábra osztották, jól lehetett alkalmazni a történelem a földrajztanításánál. A történelemnél például fölírták először a neveket, az évszámokat és az eseményeket, és a gyerekek egy szinkronisztikus, egyszerű áttekintéssel sokkal könnyebben meg tudták tanulni a dolgokat. Na most ezt a metódus rendszert vitte magával Jankovics Oroszországba, és én azt gondolom, hogy nagyon sikeresen ültette át. 1782-ben érkezett meg Oroszországba, szeptember 6-án fogadta a cárnő, étől már működik a Népiskolai Tanulmányi Bizottság, amelynek az elnöke Zavadovszkij volt a cárnő korábbi szeretője, egy gróf, és hát ugye azért nem lehetett Jankovics, hiszen egy ilyen magas tisztséget csak arisztokrata tölthetett be Oroszországban is. Na most a bizottság kitűnően végezte a munkáját, és 1783-ra Jankovics már Szentpéterváron létre is hozta az első tanítóképző képző szemináriumot. Na most gondoljuk el, Európában is, ez viszonylag korai időpontnak számít, hiszen Magyarországon az első tanítóképzőt Egerben Pirker László János érsek alapította 1828-ban. Tehát ekkora a különbség, Tehát 1783-at írunk, és ennek az iskolának is a vezetőjévé Jankovicsot nevezték ki. Majd három évvel később, 1786-ban pedig kidolgozta, és az uralkodónak átnyújtotta a népiskolai szabályzat, az Ustáv Narodnik Skol című munkáját, amelyben pontosan szabályozza az orosz népiskoláknak a működését. Na most meg kell mondani, hogy a különböző pedagógia-történeti értékelések néha, úgymond elmarasztalólag is írnak erről, mert nem tartják elég hatékonynak. De meg kell mondani, hogy Oroszországban Azért ez a, ennek a törvénynek a végrehajtása a nemesség nagyon nagy ellenállásába ütközött, hiszen a nemességnek elsősorban munkáskézre volt szüksége. A jobbátság fölszabadítása Oroszországban csak 1861 februárjában történik meg. Tudni kell azt is, hogy még például a Habsburg monarchiában egy hatalmas anyagi forrás állt rendelkezésre, ugye még pedig a Jezsuita rende feloszlatása 1773-ban hatalmas összeghez juttatja az uralkodónőt, aki ezt nem tékozolta el, hanem létrehozta az úgynevezett Schulfond, az iskolai alap intézményét, és ebből lehetett a közoktatást, illetve a felsőoktatást is finanszírozni. Oroszországban nem volt ilyen alap, és nem volt miből jelentős összegeket költeni, bár meg kell mondani, hogy második Katalin alatt addig soha nem tapasztalt módon fejlődik a népiskoláknak a rendszere, addig csak úgynevezett parókiai iskolák működtek az országban, ezek zömében egy évfolyamosak voltak, és hát éppen az írás-olvasás számolás alapjai tanították meg. Bár második Katalin törvényt hoz, hogy minden gubernium, azaz, Kormányzóság székhelyén hozzanak létre egy gimnáziumot, ez nem valósult meg, csak 1804-ben első Sándornak a híres szabályzata biztosítja azt, hogy minden kormányzóságban legyen önálló gimnázium is. Úgyhogy ezen kívül Jankovicsnál mindenképpen említést kell tenni arról, hogy mintegy 30 népiskolai tankönyvet írt egyedül. Tehát nem várta a bizottságra hanem a legkülönbözőbb tankönyveket ő írja meg, ezen kívül az első térképek, atlaszoknak, táblázatoknak az összeállítása is az ő nevéhez fűződik. Ezzel magyarázható, hogy a cári birodalomban szinte minden létező kitüntetést, rendjelet, érdemrendet megkapott, és bár Bécsből többször próbálták visszacsábítani a hazai birodalomba. Mindvégig hű maradt, és egészen 1814-ben bekövetkezett haláláig Oroszországban maradt. Létját, ó... Azt gondoljuk ugye a 18. század, 19. század nagy oroszországáról, a cári oroszországról, hogy miközben az arisztokraták és a cárok Európa szerte dorbézolnak Londonban, Párizsban, Bécsben, franciául társalognak egymással, miközben a jobbágyok, és ugye hát a hajóvontatókról is, még a, 10, még a 20. század elejéről is borzasztó nyomorúságukról képeket látunk, és közben cseh orvosairól próbálunk egy képet vetíteni az akkori oroszországi tudományra vagy társadalomra. Eközben azért a 20. század elejétől fogva ők egy tudományos nagyhatalommá tudtak válni. Miközben mi nem Magyarországról, mint mondom, ezt láttuk, hogy a cárok arisztokraták dorbizolnak és a csehovi társadalom képet ismerjük. De azért ebben az időben alapozódott meg ugye a 20. századi matematika űrkutatás. Igen, és szabad legyen azt elmondani, hogy itt, itt pontosan a 18-19. század fordulóján a sándori reformoknak köszönhetően Oroszországban már nagyjából megteremtődik az alapja annak, hogy európai színvonalú oktatás, illetve a tudományos minősítésnek a rendszere is kialakuljon. Csak itt ar arra szeretnék utalni, hogy ez utóbbinak a kidolgozása és megvalósítása Oroszországban is egy hazánk fia nevéhez fűződi, az urat pedig úgy hívták, hogy Baludjánszky Mihály. Aki felső született, Zemplén vármegyében, Az édesapja az az 1740-es évek elején láthatta meg a napvilágot, és hat gyermeke született Dubinsky Mária nevű feleségétől. Az általam említett Baludjánszky Mihály a negyedik volt a gyermekek sorában. Az írás-olvasás alapjaira maga az édesapja tanította meg, és aztán 1777-től a, -a helyi gimnáziumban tanult. Ez egy kis gimnázium volt, egy hagyományos egy grammatikai iskola, és innen megy Kassára, ahol a retorikai és a poétikai osztályt végzi, majd a, a három éves jogakadémiát is itt sajátította el. 1785-ben pedig Bécsbe utazik, hogy jogi tanulmányokat folytasson. Természetesen a család szegény volt ahhoz, hogy mondjuk Bécsben a tandíjat ki tudja fizetni, az édesapja kérvényezte, hogy tekintsenek el, mert Második József egyébként 15 forintban állapította meg a korabeli tandíjat. Úgyhogy ezt végül is Második József nagyvonalúan elengedte Baludjánszki Mihálynak, és kérem szépen 1789-ig kitűne eredménnyel be is fejezi, a Bécsi Egyetem jogi fakultását, és az általam már idézett József von Zonnenfels van rá nagyon nagy hatással. Az ő segítségével kerül 1789-ben az egy évvel korábban megnyitott Nagyváradi Jogakadémiára, a politika tudományok tanszékére, de emellett ő pénzügyjogot, kereskedelemjogot, nemzetközi jogot és más diszciplinákat is tanított. Aztán a 90-es évek elején, mivel a fiatalember ugye azért a francia forradalom hatása alatt él, és nehéz is lett volna magát kivonni ez alól, Viharvár vármegye elmarasztalja radikális hangvételű előadása miatt, ami megszégyenítő volt a számára. Ezért a következő évben, 1792-ben beadott egy pályázatot, hogy a Pozsonyi jogakadémiára kerüljön át, de ott nem fogadják el a pályázatát azzal az ürügyjel, azzal a kifogással, hogy nem tüntette fel magyar nyelvtudását. Na most ez ugye ma már viccesnek tűnik, hiszen Baludyánszky kitűnően írt eh, magyarul is, és hát természetesen nagyon jól tudott németül, franciául, latinul, görögül, szlovákul és hát persze oroszul is, ahol élete nagy karrierjét futotta be. Na most az életében döntő fordulat lesz az, amikor Barátai Révén belekerül a Jakobinus féle mozgalomba. 1793-ba belépett a Szabadság és Egyenlőség társaságba, mégpedig egykori kassai iskolatársa Mariai Ferenc Révén, aki a francia alkotmánynak volt a fordítója. Szent Marjaival gyakran találkozott Pesten, és... Amikor a mozgalom kiteljesedett, akkor balugyánski neve is felkerült az összeírandók listájára, amikor ezt Német János jogügyi igazgató elkészíti, akkor bizonyára rá is a meghurcoltatás keserű sorsa várt volna. Ugyanakkor Josef von Zonnerfelsz megint a segítségére sietett, és a bajba levő fiatal embert kimentette. Sonnenfelsznek Bécsben nem nagyon lehetett volna ellentmondani, hiszen a legbefolyásosabb egyetemi emberek és tanácsadók közé tartozott. Tehát őt nem tartóztatják le, és nem is kerül ugye, a kivégzettek sorába, pedig hát tudjuk, hogy például azok az emberek, akivel ő közeli barátságban volt, mint Szentmarjai Ferenc, vagy Hajnóci Lackovics János erre a sorsra jutottak. Na most kérem szépen, ezzel magyarázható, hogy ettől kezdve nem kívánt politikával foglalkozni, és teljes erejével csak a tudományok művelésének szenteli magát. 1797-ben megvédi doktori értekezését a Reális Élelmiszer Árak Kialakításáról címmel. Ez a munkája szerencsére megvan kézilatformájában, Nyomtatásban megvan a disszertációnak a vitatézis anyaga is, amit ez elé, a munka elé írt, és végül is, tehát 1797. október 16-án ezt a disszertációt megvédte. Bár látszatra Magyarországon is, Jelentős karrier indul el a számára, hiszen 1800-ban dékán helyettes, 1802-ben dékán lesz Nagyváradon, a jogakadémián, de ugyanakkor, mivel rendőri megfigyelés alatt állt, tud tűnni a kellett, hogy a lehetőségei elősen korlátozottak. Amikor 1803-ban a sokszor idézett korlai János őt is megkeresi egy meghívó levéllel, akkor... A helytartó tanácshoz fordul, és tisztelettel kéri, hogy engedjék ki Oroszországba. A helytartó tanács nem támaszt akadályt. Első Ferenc azonban egy kicsi nehézséget támaszt. Mégpedig úgy, hogy kiengedi, de a visszautazását megtiltja. Tehát ezáltal örökké Oroszországba kell maradnia. Végül is 1803 december végén indul el Oroszországba és 1804. február elején már meg is kezdi ottani munkáját, mégpedig egyszerre több helyen. Tudni Lik, ugye a Jankovics által alapított tanítóképző szemináriumot 1804-ben Tanárképző Intézetté minősítették át és oda jó kvalitású előadókat kerestek. Így többek között ő is ennek az intézménynek lesz a tanára. Ezen kívül felkérik, hogy legyen a törvényszerkesztő bizottság egyik ügyosztályának a tagja, mégpedig az államháztartási kérdésekkel foglalkozó ügyosztályban, egyébként ennek 1808-tól az elnöke is lesz. Kérem szépen, ezen kívül, ugye, mivel Orlai támogatását élvezi, hamarosan Nikolaj Novosilcev a cár mindenható jó barátjának a barátja is lesz, és ugyanez vonatkozik majd 1807-től, amikor Mikhail speransky nak lesz a közvetlen munkatársa. Mihail speransky nak a neve, ugye, az látszik, hogy nem orosz eredetű, ugye a latin Spero Sperare remélni. Ígére vezethető vissza. Ő eredetileg teológiát végzett, de rendkívüli műveltsége és felkészültsége révén az uralkodó 1807-ben igazságügyi miniszterré nevezte ki. Ő pedig nagyon jól tudta, hogy Baludjánszkínál jobb jogtudóst pillanatilag Oroszországban nem nagyon találhat közvetlen munkatársai körébe, ezért megkéri, hogy legyen a munkatársa, és 1808 és 10 között elkészítik Oroszországban az első alkotmánytervezetet. Na most, az egy másik dolog, hogy ennek csak bizonyos pontjai valósultak meg. Például 1809-ben a finn alkotmányt, amikor ugye Oroszország úgymond autonómiát ad a finneknek, akkor ennek az alkotmánytervezetnek több pontját megvalósítják és beviszik a, abba az alkotmánytervezetbe, és 1810-ben pedig az államtanács fölállítása ugyancsak az ő tervezetükből származik. Na most kérem szépen, az államtanács az azért nagy dolog, mert az uralkodó mellett működő, állandó, folyamatosan létező, működő szervezet egészen az októberi forradalomig 1917-ig. Az 1810-es években Baludjánszkira rengeteg feladat hárul. Többek között megbízza első Sándor azzal, hogy legyen Miklós Czárevics, ugye a későbbi első Miklós, aki 1825 és 1855 között uralkodott, a jogi nevelője. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Hát általában csak a legjobban képzett jogást merték, vagy szokták felkérni egy ilyen feladatra. Ezen kívül, amikor a tanárképző intézetet átszervezték Pétervárot pedagógiai főiskolává, akkor annak az első dékányává ugyancsak őt nevezték ki. Ahogy utaltam rá, emellett ő a törvényszerkesztő bizottságban is folyamatosan dolgozik, az államháztartási kérdésekkel olyan hatásosan foglalkozik, már pedig ugye ez egy nehéz feladat volt, hiszen a napóleoni háború azok, nagy erőpróbára kényszerítették Oroszországot, hogy mégis mégiscsak urrá lesz a gazdasági krízisen, és az 1810-es évek végére az orosz államháztartás bevétele már pozitív. Az uralkodó ezt azzal honorálja, hogy 1819. februárjában államtanácsosi rangra emeli. Amikor 1819. szeptemberében pedig megnyílt, Szentpéter várott az újonnan létrehozandó egyetem, akkor annak első rektorává Baludjánszky Mihályt nevezték ki. Ezt a tisztséget két éven keresztül töltötte be. Én azt gondolom, hogy a, a professzori karnak a legnagyobb megelégedésére, hogy 1821-ben mégis lemondott, ennek a hátterében az árkcséjevi kurzus keresztő, amelyik ez egy kemény, merev politikai irányvezetést jelentett, és ugye Arákcsélyev, illetve a hozzá hasonló gondolkodású személyek, mint például a Pétervári tankerületi főigazgató runits, Dmitri Kavelin, az egyetem kurátora, Magnitsky és mások ugye azzal vádolják meg, hogy a Baludjánszki által vezetett egyetemen állam és vallás ellenes nézetek is elhangzanak az egyetemi előadásokon. Én azt gondolom, ez egy kitűnő ürügy volt arra, hogy Baludjánszkit eltávolítsák, és a hozzá hasonlóan gondolkodó embereket, például Arsenev professzort, vagy Hermant Herman professzort. Ugye egy érdekes történet az, hogy amikor Runyics a cári palotába ment, hogy az uralkodótól átvegye a kitüntetést, a, amiért ugye sikeresen megoldotta az egyetemnek az átszervezését, akkor a folyosón váratlanul összetalálkozott Miklós ugye aki Balúgyánszkinak a nevelje volt. És akkor a nagyherceg a következőt mondta Runyicsnak. Uram, hálásan köszönöm, hogy elbocsátotta Arszenyev urat és a többi professzort. Kérem, Távolítson el még néhány tehetséges, rendkívül jó, ertségű, jó erkölcsű, magas kvalitású személyiséget, mert azokat azonnal fölvenném az általam vezetett hadmérnöki iskola állományába. Na most tehát körülbelül ez lehetett az akkori e, helyzet, és egyébként e, irodalmi emléke is van ennek a történetnek, többek között a korszak ismert írója Griba Yedov, e, az Ész-Bajjal jár című szatirikus művében ezt a az a történetet is beleépítette a munkájába. Na most persze munkanélkül nem maradt Balugánszki, hiszen utána még mindig a Törvényszerkesztő Bizottságban működtetett, és az igazi nagy karrier számára 1825-öt követően jön el, hiszen ugye tudjuk nagyon jól, hogy 25. decemberében meghalt első Sándor. December 14-én sor került a dekabrista felkerésre, amelyet a csapatok, a reguláris csapatok brutálisan megtoroltak, és kérem szépen első Miklós került a trónra. Első Miklós nem feledkezett meg arról, hogy ki volt az ő jogi nevelője, és a jogi tudását kitől szerezte, úgyhogy azonnal megbízta Baludjánszkit, hogy legyen igazságügyi államtitkár. Ezt Baludjánszki elfogadta, azt azonban nem, hogy legyen a kancellária második ügyosztályának a vezetője, a, amely alá rendelték a korábbi törvényszerkesztő bizottságot is. Ezt nem akarta vállalni, azt mondta, hogy inkább legyen Speránszki a bizottság vezetője, ő mindenben segíteni fogja a munkájában, de számára van bőségesen feladat az államtitkárság körüli ügyekben is. Úgyhogy 1826-ban a cár Miklós azonnal megbízza, hogy Baludjánszki készítse el az orosz törvénytárat. Tehát az 1649 és az 1826 között kiadott orosz törvényt gyűjtse össze. Ezt Baludjánszki négy év alatt el is végzi, és 1830-ban, 15 kötetben, az ő szerkesztésében ki is adták az orosz birodalom törvényeinek, teljes gyűjteménye, oroszul Polnaya szabrányi zakonov rassziszkoy impérii. Na most ez egy óriási teljesítmény, minden jelenlegi orosz jogtörténeti munkában is hivatkoznak erre a 16 kötetes, 15 kötetes műre. Ugyanígy a cár megbízta őt 1830-ban, hogy készítse el a hatályos törvények és jogszabályoknak a gyűjteményét. Ezt is megcsinálta Balugyánszki 1834-re, és 1835. január 1 lépett hatályba, és kisebb-nagyobb megszakításokkal azt kell mondani, hogy ugyancsak 1917-ig ezek a törvények hatályban voltak, és ugye legfeljebb második Sándor a nagy reformer változtatott rajtuk egy keveset. Természetesen ezeket a munkákat ugye az uralkodó nagyon nagyra értékelte. Úgyhogy minden lehetséges rendjelet, kitüntetést megkapott. Például ugye a, a, a törvénytár összeállításáért a lengyel fehér elefánt érdemrendet kapta. 3500 rubelt készpénzben, magas életjáradékot, aztán azt hiszem, hogy nagy elismerés volt, hogy 1837-ben a teljes család részére, tehát Balugyánszki minden leszármazottja részére az orosz örökletes nemesi címet biztosította első Miklós, 1839-ben szenátorrá, Választatta, 1841-ben pedig az Alexandr Nyevszky érdemrendel, tehát a legmagasabb orosz érdemrendel tüntette ki. Baludjánszky ennek ellenére azt gondolom nem sokat változott. Az emberi természete, a habitusa ugyanolyan volt, mint régen, és például amikor reguliantal a híres finnugal nyelvész megérkezett hozzá 1841-ben, nagyon kedvesen magyar nyelven, Üdvözölte Szentpéterváron váron Regulit. Hát, Reguli azért el tudjuk képzelni, hogy mennyire elcsodálkozott, hogy egy orosz államtitkár még így beszél magyarul. Na most kérem szépen, döntő szerepe volt abban, hogy Reguli három évig maradhatott, ugye, és a keleti nyelvrokonaink folklóriát összegyűjthette, és ugye hamarosan a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai közé is választották. Még egy érdekes történetet hadd mondjak el, ami nagyon jellemző rá. 1845-ben, amikor már elég idős volt Balugyánszki, és úgy érezte, hogy talán már az élet napjai, tehát már kevés ideje marad az életből, akkor fiával, két lányával, vejével és két unokájával elhatározza, hogy Magyarországra látogat és megmutatja mindazokat a helyeket, amelyeket ő valamikor fiatalságában végig látogatott. Hajóval utaznak először Hamburgig, utána postakocsin Prágáig, majd egy rövid teplicei fürdőzés következik, onnan Bécsbe jönnek, Bécsből pedig Budapestre. 1845. szeptember 13-án érkezik meg, és erről az akkori legnépszerűbb német nyelvű Pesti Lapader Ungár számolt be, és ugye megemlékezik arról, hogy Baludjánszki titkos tanácsos szenátor minden kitüntetését fölsorolva szinte ünneplésben részesítik. Az egykor bizony, bizony mondhatnánk azt is, hogy eltávolított nagyváradi jogász professzort. Itt még találkozik még élő egyetlen testvérével, Baludjánszki Jánossal, aki akkor már nyugalmazott lovassági ezredes, illetve annak a lányával, Katalinnal. De itt találkozik egy nagyon érdekes történet a család, Degré Alajossal, a márciusi ifjak egyikével, aki aztán később leírja, hogy négy év múlva már nem volt ilyen kellemes a találkozás, hiszen degré is részt vett a harcokban, és ott volt a világosi fegyverletételnél. És legnagyobb meglepetésére, amikor a fegyvereit akarta gólába rakni, mint a többi tiszt, akkor az orosz főtisztek sorából kilépett egy elegáns úr, aki nem volt más, mint Baludjánszki Sándor, oroszosan, Alexandr Baludjánszki, aki az Olga főhercegnőről elnevezett ezred parancsnoka volt, oda hozzá, és azt mondta, hogy Uram, kérem, tartsa meg a fegyvereit. Mi ismerjük egymást, négy évvel ezelőtt találkoztunk, egyébként Baludjánszki a nevem. És ugye Degré ezt a visszaemlékezéseiben megörökítette. És tudjuk, hogy Baludjánszki fia nem szívesen vállalkozott, lemondással fenyegetőzött, de Olga főhercegnő úgymond rákényszerítette arra, hogy részt kell venni a Magyarország elleni intervencióban. Végül is az öregedő Baludjánszki az utolsó napjáig dolgozott, 1847, április harmadikán halálozott el, és kérem szépen a trojice Szergijev Kolostor kriptájában helyezték öröknyugalomra barátai és tisztelői kíséretében. Fantasztikus, két évszázad fantasztikus életútjait ö, hallhattuk V. Molnár László csolásában, és megtudhattuk, hogy az oroszországi tudomány kialakulásában a magyar tudósok milyen szerepet vállaltak. Köszönjük szépen! Köszönöm a beszélgetést én is! A V. Molnár Lászlóval készült interjút két részben adtuk le.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 Hallottunk arról, hogyan vált egy devecseri fiúból második katalincárnő udvari orvosa, miután eltávolították a Leideni Egyetemről, ahol az orvoslás mellett arabisztikát is tanult. Megtudtuk, ki volt első Sándor udvari orvosa, később Gogol tanára, vagy a Moszkvai Egyetem orvosi karának dékánya. A második részben elhangzott életrajzi beszámolók főként pedagógia történeti jelentőségűek. Hallottunk az első egyetemekről, főiskolákról, dékánokról, rektorokról, arról, hogy hogyan vált egy jakubinus nagyváradi professzor II. Miklószcár jogi nevelőjévé, majd igazságügyi államtitkárává, a lengyel fehér elefánt és a legmagasabb cári kitüntetés az Alexander Nevsky érdemrend birtokosává. Kalandos életútjukat felidézte kutatójuk, V. László, László, történészíró. A műsort és a műsorban szereplő kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta. Viszhal,